Леннері О'Коннор. Добру людину важко знайти. Бабуся не мала бажання їхати у Флориду. Вона хотіла відвідати якусь родину на сході Теннессі і не пропускала жодної нагоди вплинути на Бейлі. Бейлі був її єдиним сином, у якого вона і жила. Він сидів біля столу на криєчку стільця, схилившись над оранжою спортивною сторінкою Джернелла. «Ти глянь сюди, Бейлі!» – сказала вона. «Ось, на, прочитай!» Однією рукою вперлося в худе стегно, а другою потрусила газетою над його лисиною. Той тип, що прозиває себе невдахою, утік із федеральної в'язниці і простує у Флориду. «Ти прочитай, що тут пишуть, що він зробив з тими людьми. На, прочитай!» «Я б ні за що туди не повезла дітей!» Там розгулює такий злочинець, мене потім до віку мучило б сумління. Белі так і не відірвав очей від своєї газети. Бабуся махнула на нього рукою і обернулась до новистки. Молодої жінки у штанах, скрулом як пустина, невинним обличчям, пов'язаною зеленою хусткою, так що її кінці стирчали на маківці, немов чи вуха. Вона сиділа на канапі і годувала дитину абрикосами із бляшанки. «Діти вже бачили Флориду», – сказала бабуся. «Тепер їх треба повезти куди інде, Хай подивляться на світ, чогось навчаться». А на сході Теннессі вони ще ніколи не були. Невістка, здавалося, не слухала її, але восьмирічний Джон Веслі, присадкуватий хлопчик в окулярах, сказав. «Якщо ви не хочете їхати у Флориду, то лишайтеся вдома». Він сидів на підлозі своєю малою сестрою Джун Стар і читав комікси. «Та вона і дня не залишиться вдома, хоч ти її озолоти», – сказала Джун Стар, не піднімаючи розсявої голови. «Ну, добре, а що ви будете робити, коли той невдаха вас спіймає?» – запитала бабуся. «Я йому як дам», – сказав Джон Веслі. «Вона не залишиться вдома і за мільйон», – вела своє Джон Стар. «Боятиметься щось пропустити. Завжди куди ми, туди й вона». Стривай ну міс», – сказала бабуся. «Я тобі нагадаю про це, коли ти попросиш мене накрутити тобі коси». Джон Стар відповіла, що її коси і так кучеряві. Другого дня бабуся була готова швидше за всіх, і перша сіла у авто. Свій великий чорний саквояж вона прилаштувала у кутку, і він там височив, як голова Геопотама. Під ним бабуся сховала кошик із котом Піті Сінгом. Вона не мала наміру залишати кота самого. За три дні він без неї занедіє а що може ненароком зачепити котрийсь вимикач на плиті і отруїтися газом. Бейлі, її син, не дозволяв брати кота у мотелі. Бабуся сіла ззаду, оба бічнея Джон Веслі і Джон Стар. Бейлі і невістка з дитиною сіли спереду, і вони вирушили з Атланти у 8.45. І спідометр показував цифру 55 тисяч 890. Бабуся записала її. «Коли вони повернуться додому, всім буде цікаво знати, скільки ж миль вони здолали. От тоді вона їм і скаже. Хвилин за двадцять вони вже були на околиці міста». Стара дама вмостилася зручніше. Скинула білі нитяні рукавички і поклала їх поряд із сумочкою в заглибині біля задньої шибки». Невістка була в тих самих штанах і в зеленій хустині. Але бабуся нарядилася у темно-синій брилик із пучком білих фіалок і в темно-синю сукню в білу цяточку. Комірець і чахли з білого серпанку закінчувалися мережевом. А біля викуту вона на паханий пучок штучних фіалок. Часом би сталася аварія, то кожен, хто знайде її мертву на шляху, зразу побачить що вона дама. Бабуся заявила, що на її думку такого гарного дня тільки і подорожувати. Ні тобі ні гаряче, ні холодно. І нагадала Белі, що максимальна швидкість 55 миль на годину. І що за придорожніми щитами і в кощах ховаються патрульні. Не встигнеш зменшити швидкість, як вони вже поженуться за тобою. А Вона звертала їхню увагу на все, що їй здавалося цікавим. На Стоунмаутінг примітка. Гранітна скеля поблизу міста Атланти у штаті Джорджія, на який вибито пам'ятник героям громадської війни 1861-1865 років. На голубе громаді граніту що часом височило з обох боків дороги. На жовтій глинясті узбіччя порізані червоними прожилками. І на вруна Ірини, що рядками зеленого мережева – Відкривали поле. Дерева купалися у сріблясто-білому світлі. Навіть найхирлявіші з них світились. Діти читали комікси, а невістка заснула. «Проїдемо швидше Джорджію, хай вона щось не зачей», – сказав Джон Веслі. Якби я була хлопцем, – зауважила бабуся, – то ніколи б не сказала так про свій рідний штат. Тенесі відомий горами – а Джорджія – пагорбами. «Теннесі – смердюче село», – сказав Джон Веслі. «І Джорджія також – паскудний штат». «Факт», – сказала Джон Стар. Колись, мовила бабуся, сплітаючи тонкі вузькі пальці. Діти дуже шанували свій рідний штат і своїх батьків, та й взагалі все. Люди жили тоді справедливо. «Ой, яке гарненьке!» Вигукнула вона, показавши на Негриня, що стояло на порозі халупи «Правда ж? Хоч малюй його!» – додала вона Всі обернулися і глянули в задню шибку Негриня помахало їм рукою «Він без штанів!» – зауважила Джун Стар «Мабуть, їх у нього зовсім і немає» – пояснила бабуся «У сільських Негринят немає багато чого з того, що є в нас» «Якби я вміла малювати, я б його намалювала». Діти помінялися коміксами. Бабуся викликалась потримати дитину, і невістка передала їй через спину переднього сидіння. Вмостивши маля на колінах, бабуся гойдала його і розповідала про все, що вони минали. Вона закочувала очі, віднемала губи і тулилася сухим, зморщеним обличчям до гладенького ніжного дитячого личка. Часом дитина дарувала їй непритомну усмішку. Вони проїхали повз лан засіяний бавоною, серед якого ніби у стрільці, виднілося п'ять чи шість обгороджених могил. «Гляньте, он туди!» – показала бабуся на могили. Там колись ховали родину плантатора. На кожній плантації раніше було своє кладовище. «А де ж сама плантація?» Спитав Джон Веслі Все розвіяне вітром. Примітка Назва роману, в якому змальовано розпад давньоплантаторського ладу в середині 19 століття у США. Ха-ха-ха. Пожартувала бабуся. Діти докінчили свої комікси, дістали сніданок і почали їсти. Бабуся з'їла бутерброд із маргарином та одну оливку, і не дозволяла дітям. Викинути через відкрите вікно порожні коробочки і паперові серветки. Дітям стало нудно, і вони вигадали собі розвагу. Одне вибирало хмару, а друге вгадувало, на що вона схожа. Джон Веслі вибрав хмару, схожу на корову. І Джон Стар вгадала, що то корова. Але Джон Веслі сказав, що то авто. Джон Стар заявила, що він грає нечесно. І вони затіяли бійку, штовхаючи один одного поза бабусею. Бабуся заявила, що розповість їм цікаву історію, якщо вони втихомиряться. Розповідала вона дуже театрально, закочувала очі і хитала головою. Коли вона була молодою дівчиною, розказувала бабуся. До неї залицявся містер Генрі Еткінс Май з Джеспера в штаті Джорджія. Він був гарний на виду, справжній джентльмен, і що суботи приносив їй кавуна, вирізавши на ньому ножем своє прізвище е – Е-А-Май. Так ось, однієї суботи містер Май приніс їй кавуна, а вдома нікого не було. Він поклав його на ганку, а сам сів у свій кабріолет і поїхав у Джеспер. Але той кавун їм не дістався, бо один негер побачив – що на ньому написано Гамай, та і згамав його. Джона Веслі ця історія насмішила. Він усе не переставав хихотіти. А Джон Стар заявила, що не бачить у цьому нічого цікавого. І сказала, що вона б не вийшла заміж за того, хто дарує тільки кавуни щосуботи. «Дарма», – сказала бабуся. Містер Май був справжній джентльмен. До того ж, він купив акції Кока-Коли, як тільки вони з'явилися на біржі. І кілька років тому помер багатієм. Вони зупинилися коло вежі. Поласували сендвічами із печеною яловичною. Вежа частково побілена, а частково оббита дошками будівля, де містилась бензоколонка і зала для танців. Стояла на голому місці зразу, коли виїхати із Тімоті. Її господарем був тостун на прізвище Родий Семі Бет Тож і сама будівля, і дорога на кілька миль з обох боків була прикрашена плакатами Скуштуйте славетної печені Родого Семі Ніхто не зрівняється із Родим Семі Завітайте до Родого Семі Товстого жартуна Семі Семі – ветеран Родий Семі – ваш приятель коли вони під'їжджали до вежі, Рудий Сем лежав просто на землі під вантажною машиною. А неподалік виріщала сіра мапа, сфун за вишки, прив'язана ланцюгом до дерева. Мавпа стрибнула на дерево і метнулася на найвищу гілку, коли діти вилізли з авто і кинулись до неї. Всередині вежа була довгою темною залою з перелавком в одному кінці, столами у другому і місцем для танців посередині. Вони сіли на збитий з дошок стіл поряд із музичним автоматом. І дружина Сема, висока жінка така засмагла, що її коси очі були яскравіші за шкіру, відразу ж прийняла у них замовлення. Невістка вкинула монету, і автомат заграв тенісійський вальс. Бабуся заявила, що під цю мелодію її завжди кортить танцювати. І спитала Бейлі, чи немає і в нього такого бажання. Але той тільки блимнув на неї очима. Він не успадкував її погідної вдачі, і дорога завжди його дратувала. Карі очі бабусі блищали. Вона розхитувала головою, вдавала, ніби танцює, не встаючи зі сільця. Джон Стар попросила заграти щось таке, щоб можна було вистукувати каблуками. Мати вкинула ще одну монетку, і автомат заграв якусь швидку мелодію. Джун Стар вийшла на середину і затанцювала, вистукуючи за каблуками. Яка ж вона гарненька, сказала дружина родога Сема, перехиляючись через прилавок. Підеш до мене за дочку. Чого захотіли? відповіла дружина Стар. Я і за мільйон би не хотіла жити у такій халабуді. Вона побігла на своє місце. Гарненька дівчинка, знову сказала жінка. Ввічливо сміхаючись. «Як тобі не соромно?» – просичала бабуся. Зайшов рудий Сем і сказав дружині, щоб не отузилась за прилавком, а швидше виконувала замовлення гостей. Сем підійшов ближче, сів за сусіднім столиком і зітхнув з присвистом. «А вже ж доробишся до чогось, дідька лисого», – сказав він. «Дідька лисого». Він витер червоний, підне обличчя брудною хустинкою. Такі часи настали, що нікому не можна вірити. Що, хіба не правда? Правда. Колись люди були куди краще, погодилась бабуся. Ось минулого тижня пришелепили до мене двоє хлопців, сказав родийся. Під'їхали креслером. Машина стара, розбита, але доброї марки. Та й хлопці мені здалися, нічого. «Сказали, що працюють на Тартаку, і чи вірити, чи ні, я дав їм бензину на борг. Ну, скажіть мені, навіщо?» «Бо ви добра людина», – відразу відповіла бабуся. «А вже ж мем, мабуть, що так», – сказав Рудий Сем, наче й сам спантеличений її словами. Його дружина принесла замовлені страви, п'ять тарілок без таці, по дві в кожній руці і одна на зігнутому лікті». «Ніде в світі немає жодної душі, якій можна було б повірити», – сказала жінка. «Жодні додала вона і позирнула на родова Сема. «А ви читали про того злочинця, не в даху, що втік із в'язниці? запитала бабуся. «Він ще чого гляди і до нас завітає», – мовила дружина Сема. «Тільки не почує, що є таке місце, то миттю з'явиться». «Дізнається, що десь хоч є два цента в касі, то миттю». «Ну, годі!» – перебив її Родий Сем. «Іди, принеси гостям кока-коли». Дружина вийшла. «Добру людину важко знайти», – сказав рудий Сем. «Життя стає дедалі гіршим. А я ж пам'ятаю ще ті часи, коли можна було піти з дому і навіть дверей не замкнути. А тепер спробуй». Вони з бабусею погомоніли про давні часи. Стара сказала, що, на її думку, то все Європа вина. Там певне гадають, що тут грошей хоч греблю гати. Рудий Сем погодився, що це свята правда. Діти вибігли на двір на сліпуче сонце і спинилися біля мавпочки на пильному дереві із дрібним як мережеву листя. Мавпа вишукувала на собі бліг і кожну старанно розкушувала – Ніби якісь ласощі. В гарячий полудень вони рушили далі. Бабуся дрімала, прокидаючись кожні п'ять хвилин від власного хропіння. І їй перехотілося спати аж за Тумс-Боро, бо вона раптом згадала, що десь тут поблизу була стара плантація, коли вона одного разу приїздила ще дівчиною. Вона сказала, що чільну сторону будинку прикрашало шість колон, і до нього вела дубова алея. А обабіч неї стояли дві оббиті плющем альтанки, де приємно було посидіти із кавалером, нагулявшись по садку. Вона добре пам'ятала, котрою дорогою треба звертати туди. Вона знала, що Белі не захоче гаяти часу на оглядину якогось там старого будинку. Та що більше вона говорила про нього, то дужче їй кортіло знову побачити його і дізнатися. Чальтанки ще й досі там стоять У ньому є схованок Хитро промовила бабуся Вона брехала Але їй дуже хотілося, щоб це була правда Кажуть, що в тому схованку Лежить срібло. Коли сюди приходила армія Шермапа А потім не могла його знайти Ой, як цікаво Зрадів Джо Песлі Поїдьмо, глянемо на той будинок Знайдемо схованок, вистукуємо всі дошки і знайдемо. Хто там мешкає? Куди треба звернути? Тату, звернімо туди, так? Я ніколи не бачила будинку зі сховком, Джун Джунстар. Поїдьмо, глянемо на нього. Тату, чуєте? Можна туди звернути. Він недалеко звідси, докинула бабуся. Хвилин двадцять їзди, не більше. Бейлі дивився просто поперед себе. Спідня щелепа випнулася, як підкова. «Ні», – сказав він. Діти почали пхикати й верещати, і їм конче хотілося глянути на той будинок зі сховком. Джон Веслі гупав ногами в спинку переднього сидіння. Джон Стар повисла в матері на шиї і розпачливо скигла їй у вухо. Що вони ніколи не бачили нічого гарного, навіть на канікули – і ніколи не можна робити того, що вони хочуть». Дитина і собі заплакала, а Джон Веслі так гамселив у переднє сидіння, що в батька ті удари відбивалися у нирках. «Ну, гаразд!» – крикнув він і спинив машину на узбіччі дороги. «Цитьте! Замовкніть хоч на секунду!» «Якщо ви і далі так будете вирищати, і я нікуди не поїду». Дітям було б дуже корисно подивитися на той будинок, проморкотіла бабуся. Гаразд, мовив Белі. Але знайте, я тільки раз роблю такий гак на такій дурниці, вперше і в останнє. Той путівець, що на нього треба звертати, лишився за милю звідси. Я помітила, коли ми його минули. Путівець простогнав Белі. Поки вони верталися, бабуся встигла задати багато чого цікавого про той будинок. Виявилось, надхідними дверима там було вікно із кольоровими шибками, а в залі висіла люстра на багато свічок. Джон Веслі сказав, що сховок треба, мабуть, шукати у каміні. Ви не зможете зайти в будинок, сказав Бейлі. Ви ж не знаєте, що за люди там живуть. «Допоки ви будете розмовляти з ними на порозі, я обіжу будинок і залізу у вікно», – мовив Джоб Веслі. «Ніхто не вийде із авто», – сказала його мати. Вони звернули на потівець, і машина, зіймаючи хмари чорної куряви, застрибала на вибоїнах. Бабуся згадала ті часи, коли ще ніде не було мощених доріг, і 30 миль доводилось долати цілий день». Дорога бігла пагорбами, на ній траплялись несподівані ями, вимиті дощем та круті повороти над небезпечними ярами. «Якщо зараз же не з'явиться садиба», – сказав Белі, – «я поверну назад». Скидалося на те, що цією дорогою давно ніхто не їхав. «Вже недалеко», – заспокоїла його бабуся. І не встигла вона вимовити ці слова, як її приголомшила, Жахлива думка. Ця думка так спантеличила бабуся, що вона почервоніла, витріщила очі, на самохід, двигнула ногами і зачепила саквояж у кутку машини. Саквояж упав, а зато, що прикривала кошик під ним, з якимось дивним звуком піднялася. І кіт під ті стін стрибнув Белі на пледжі. В тієї миті діти попадали додолу, Невістка, притискаючи до себе дитину, вилетіла крізь дверця та на землю. Бабусю шпурнуло на переднє сидіння. Машина перекинулась і сунулася боком у глибокий яр поряд з дорогою. Белі утримався на місці, а кіт сіросмогастий, з білою латкою серед морди і рожевим носом гусеницею обвивався навколо його шиї. Тільки-но діти переконалися, що вони можуть рухати ногами і руками, вони вибрались з авто. І почали кричати «Аварія! Аварія! Ми потрапили в аварію!» Бабуся лежала скорчившись під щитком із приладами. І палко бажала, щоб у неї виявилась якась рана. Тоді Белі не відразу накинеться на неї із лайкою. Перед аварією її приголомшила ось яка жахлива думка – той будинок, який вона так добре пам'ятала, був не в Джорджії, а в Теннессі. Белія обома руками відірвав кота від шиї і шпорнув його крізь віконце просто на сосну. Тоді виріз авто і пошукав очима дружину. Вона сиділа, прихилившись спиною до схилу червоного розмитого дощами яру і пригортала до грудей немовля, яке нестямно вирещало». Вона лише розпорола собі щоку і зламала ключицю. Ми попали в аварію, захоплено вигукували діти. Тільки нікого не вбито, розчаровано мовила Джун Стар. Коли побачила, що бабуся, шкуталяючи вийшла з авто. Брилик, пришпилений до волосся, утримувався в бабусі на голові. Але криса спереду зламалася і стала типки, а букетик фіалок висів над вухом. Бабуся і Белі теж посідали на схилі, щоб трохи заспокоїтись. Усі тремтіли. «Може, хтось надїде?» – хрипким голосом сказала невістка. «Я, мабуть, щось собі пошкодила», – мовила бабуся, тримаючись за бік. Але до неї ніхто не озвався. Белі цокотів зубами. Він був у жовтій спортивній сорочці, розмальованій яскраво з синіми папугами». І обличчя в нього було таке саме жовте, як сорочка. Бабуся вирішила не признаватися, що той будинок у тенисі. Дорога проходила фотів за десять над ними, і їм було видно тільки верхівки дерев, що росли за нею. По той бік яру, в якому вони сиділи, також здіймався ліс високий, темний і густий. Через кілька хвилин вони побачили на пагорбі. Далеченько від себе авто, яке наближалося так повільно, ніби ті, хто там сидів, спостерігали за ним. Бабуся встала і розпачливо замахала руками, щоб привернути їхню увагу. Авто так само повільно зникло у видолонку, тоді з'явилося знову. Ще